Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Ластівка і Шуліка. Леонід Глібов. Трудяща ластівка край берега літала, Земельку мокрою збирала, Щоб хатоньку собі зліпить, Щоб де було її діткам жить, Тихеньку долю веселити, І Бога, і людей хвалити. Сидів Шуліка на вербі, І так до неї обізвався – Дивуюсь я тобі, не раз я придивлявся. Усе ти між людьми, і не боїшся їх. Пройди світів таких. Не тільки, що під стріхою співаєш, ще й у вікно літаєш. От хоч і я не в тебе вдався, шулікою на світі звуся. А лиха від людей набрався, і зло бере, а все-таки боюся. Досадно стане хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика. А та йому... Я ластівка, а ти шуліка. Я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане, брате, яке життя твоє завзяти. Весь вік курчат і пташечок хапав. Ні ласки, ні жалю не знав. Давно-давно, мовляють люди, що добренько роби, то й добре буде. Кінець байки «Ластівка» і «Шуліка».